na hakika tulikuumbeni kisha ni sura kisha tukawaambia malaika msujudieni adam basi wakasujuru isipokuwa iblisi Hakuwa miongoni mwa waliosujudu. Qala ma man'aka an la tasjuda iz amartuka qala ana khayrun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Mwenyezi Mungu akasema, nini kilichokuzuia kumsujudia nilipokuamrisha? Akasema mimi ni bora kuliko yeye. Umeniumba kwa moto nayo umemuumba kwa udongo. Qul fahtab minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as Akasema Basi basiriamka kutoka humo Haikufaa kufanya kiburi humo Basitoka Hakika wewe umiongoni miongoni mwaliyo duni qala an ila yawmi yub'athun akasema niipe muhula mpaka siku watakapofufuliwa qala innaka min al-munqarin akasema utakuwa miongoni mwa waliopewa muhula. Qala fa bima aghwaytani laq'udan lahum siratakal mustaqim. Akasema kwa kuwa umenihukumia upotofu basi asinitawafizia katika njia yako iliyonyooka thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min kholfihim wa an aymanihim wa an shamalaihim wa la tajidu aktharahum shakirin kisha nitawazukia mbele yao na nyuma yao na kuliani kwao na kushotoni kwao wala utawakuta wengi wao wenye shukrani wala akhruj minha mad'uman madhurallamantabi'aka minhum la'amlan najanna minkum ajma'in akasema toka humo nawe umekwisha fedheka umekwisha fukuzwa Abarashaka kufuata miongoni mwao basi nitaijaza jehanamu kwa nyinyi nyote. Wa ya Adamu skun anta wa zawjukal jannat min shi'tuma Na wewe Adam, ka wewe na mkeo katika bustani hii na kuleni hu moyompendapo wala msiukaribie mti huu mkawa katika wale walio dhulumu dawaswasalahu mashaitanu libdila huma ma wuriya anhuma min sawatihuma لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ illa an takuna malakain au takuna min al-khalidin bas shetani aliwatia wasiwasi ili tupu zao walizofichiwa na akasema maula mlezi wenu akukata zeni huu ila msije mkao malaika awmsije mkawa katika wanaoeishi milele waqasahuma inni lakuma lamina nasehin naeh akawa pia wa mimi ni miongoni mwanao kunasihini fadallahuma bighurur فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا wa nadahuma rabbuhuma alam anha kuma an tilkum ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwum mubin basi akawateka kwa hada walipoonja ule mti zao zilifichuka na wakaingia kujibandika majani ya bustanini Mola wao mlezi akawaita, "Je, sikukatazeni mti huo na kukwambieni ya kwamba shetani ni adui yenu wa dhahir?" "Qoola Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa minal khasirin." Wakasema, "Mola wetu mlezi, tumejidhulumu nafsi zetu." Na kama kutusamee na kuturehemu hakika tutakuwa katika wanyiko kuhasirika qala bi tu ba'dukum li ba'd in'atu wa fil ardi mustaqarrun wa mata'un akasema teremkeni mtakuwa nyinyi kwa nyinyi maadui na kwenye ardhi itakuwa ndiyo makao yenu na starehe yenu mpaka ufike muda wa la fiha tahyuna wa fiha tamutuna wa minha akasema humu mtaishi na humu mtakufa na kutoka humu mtatolewa Allahu akbar Allahu akbar la katika habari zawali wa mwanzo pana mazingatio na mawaidha yanayodhihirisha kuwa shetani ya wa wakondoleeni neema kukusahau kwenu amri za Mwenyezi Mungu sisi tumemuumba baba yenu Adam na tukampa sura kisha tukawaambia malaika mtukuzeni wakamtukuza kwa kutii amri ya Mola wao mlezi ila iblisi hakutii Mwenyezi Mungu kwa kuudhiika naye kwa waasi wake alimwambia nini kilichokuhudhuia usimtukuze Adam? Na hali mimi nimekuamrisha ufanye hivyo. Iblisa akajibu kwa inda na kiburi, mimi bora kuliko Adam. Umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo. Na moto ni mtukufu zaidi kuliko udongo. Mwenyezi Mungu alimlipa kwa inda yake na kiburi chake kwa kumfukuza katika makao ya utukufu wake. Na akamwambia teremka kutoka hapo baada ya kuwa katika pahala paju haikufalii ukapandwa kichwa na ukaasi humo toka huko nao wa hizaya na udhalili iblisa akamwambia Mwenyezi Mungu nipe muhula unibakishi mpaka siku ya kiyama Mwenyezi Mungu akamjibu wewe utakuwa katika waliobakishwa wa mwisho kwa kumchukia Adam na kumhusudu walisema, kwa sababu ya kunihukumia kupotoka na kupotea na kwa pia nitapoteza waadamu wa wasifuati njia yako iliyonyoka kwa kutumia kila hila zinazomkinika. Na nina hapa nitawatokelea mbele yao na nyuma yao na kulia ni kwao na kushoto ni kwao na kila upande ninaoweza. Nikitafuta kila kipengee cha kugafilika kwao au dhaifu wao nipate kwa potosha hata wasiwe wengi wao wanaokuamini wewe. Kwa kutoshukuru neema yako Mwenyezi Mungu akazidi kuudhika akamwambia toka kwenye makao ya ukarimu wangu wewe uliyohizika kwa kiburi chako na wasi wako na hatima yako ni kuhiliki tu Na nina apa, niteijaza nitejaza kwa wewe na waadamu wa wanawaadamu kufuata nyote pamoja Na ewe Adam kaa wewe na mkeo katika makao ya ukarimu wangu nayo na ndiyo hiyo bustani Mneemeke humo mkila kila chakula mpendacho isipokuwa mti huu msioukaribie msije mkawa wenye kujidhulumu nafsi zenu kwa adhabu itayokupateni kwa kuvunja amri shetani akawazaini waivunje amri ya Mwenyezi Mungu ziwavuke nguo zilizowastiri zikashifike tupu zao. akawaambia mola wenu mlezi Hakukatazini mti huu ila ni kwa kuwa hataki muwe malaika au msije mkao mnaishi milele na neema yenu haikatiki daima katika mako haya naye akawa kuwa ati yeye ni katika wanaouapa na njema na akakariri kiapo chake basi akawachochea kwa udanganyifu mpaka wakenda kula ule mti walipouonja zao zikafichuka Wakaingia wanakusanya majani ya miti kujisitiri tupu zao. Mula wao mlezi akawakaribia na akatanabahisha makosa yao kwa kuambia "Mimi sikukatazeni mti ule na nikakwambieni kuwa shetani ni adui yenu wa dhahiri, hakutakieni kheri Adamu na mkewe wakasema nao wamejuta, wananyenyekea. Ewe mula wetu mlezi, Tumejidhulumu nafsi zetu kwa kuvunja amri yako kulikopelekea kuondoka kwa neema na ikiwa hutusamehe uhalifu wetu ukaturehemu kwa fadhila yako hapana shaka tutakuwa katika wenye kuhasiri Mwenyezi Mungu akawaambia wao na pia na shetani teremkeni nyote nyinyi mtakuwa maadui nyinyi kwa nyinyi makao yenu na starehe yenu kwa muda mpaka ifikaje jeli yenu yatakuwa katika ardhi katika ardhi mnazaliwa, na mnaishi na humo mnakufa na kuzikwa. Na kutoka huko mtatolewa wakati wa kufufuliwa.